Bacsorára beadják. A titkárok közül csak egy van bent, a szalai uram, ő kegyelmével kell az újévi üdvözléseket megírni. Lakompakból az angol követ ajándékát, amit Regensburgban a koronázáskor Istvánnak átadott, behozták. Öreg griffmadaras díszhordozója a stuár királyok címerének. Nagy rég is maragdal.